السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زیم ستا شکر بنا زینت خان او نن ستا خپل پروگرام خپل سټوډیو کلینیک کې تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو د ایف ایم 29.2 د پروګرام تاسو نیغه پنیغه اوري قدرمن اوریدونکو نن پاکستان د اویا کالو شو اسي خلک دا وای چې په اویا کالو کې انسانان ګډاګان شي خو پاکستان اوس هم د ټولو نه ځوان ملک دی غی یو خاص ووج ده چېی خو خوگوتن پاکستان کی د زوانان و شاد ویاف ی صدونونه زیاته ده یعنی هر سل کسانو کی اویا کسان چې دی اغه ځوانان دي مونږ سره په دې پروگرام کې زموږ کਦਰمن مل منه زموږه اکسپرت مح샤 هموي تاسو ته به مرکلي وې په دې پروگرام کې اسلام علیکم زموږ غانو اوریدونکو زموږ طرف نه هپی انڈیپندنس دې نن محشا خبریا ترې به مونږ کو زموږ چې کوم خاص موضوع مونږ ټاکلې د نن پروگرام لپاره اغه د کراوډ سائیکالاجي حوالے سره یعنی چې سمره هم کومږ وګورونې د خاص ورځې مناسبت سره اکثر ځوانان چې اغه یوزي شي او اغي دا روز مانځي په دې دی حوالے سره به مونږ خبري اترې کوو دا زهنی صحت لپاره څومره ضروری دا ولي چی خاص توګه باندې خبري اترې زمونږ په دې په پروګرام کې زهنی صحت حوالے سره دا هم اغي سره تړلې یو موجوده محش خبري اترې به زمونږ نن کو چې کله هم چې کوم مونږ وګورو په دې خاص توګه باندې د 14 اگست مناسبت سره چې نن یو ډیر د خوشاله ورځ دا نه اغه ځوانان څنګه مانځي که په اغي کې اغي حوالے سره او منزل شګم دې دا د زهني صحت لپاره سمره ضروری دي دی, دی حواله سره کومه مطلب لګوي خوشحالي اظهار کول د هر څخ خپل طریقایي دي بعض انسان چې خوشاله وي سوک په میوزیک باندې خوشحالي کوي سوک په بهر تلو باندې سوک په ګرځېدو باندې نو چون کې صدا ټول خلک خپل یو ایکسایټمنت یو خپل خوشحالي اظهار کوي نو هغه کینو دي د طول ريوزي شيرجم شي اوه کی شور شاتر شروع کی غانه بجانا اور ناغشیز شروع کی دا خوشحالی ضروری سمر ده دی حوالے سره ته وی چې لکه زهنه صحت تطارای زمونګه ک مونګه مثال دا خوشحالیانه نه منزو نه د دې نقصان سکې دي شي او دا زمونږ په ژوند کې سمر ضروری ده چې مونږه دا خوشحالیانه او منزو اغه سره هم انسان کې انرژي راځي ونده خوشاله feel کوي لکه ډېر اغه چې کوم غمونه دغه یغ باندې لګ سیټ تکید او کوم چې ی ورک معاملات وی او صرف خوشاله اظہار کوم جنہ تا سړی دا ذهنی زمونږه ذهنی حوالے سا زمونږه خوشحالی سکوم د د څون امپورټانت دا خو تا ستا پدته چې به انسان خفه وي نوغه پورا دنیا نه خفایي چې غزړه خفاوې ډیپریشن کی وی ټینشن کی وی سټرس فل نه ور کوي هیڅ خبره چې زړه خفا د رټول بهر هغه خفه نوغه ته پورا دنیا خفغان که خالي چې پورا دنیا خفا دا اوغه د لایف سکوم د هېڅ قسم اکټیویټیز نشین ل او دا اور کوم نه د انسان د ذهننی غسهکه مطابق کومونه وګوري ټول اول چې انسان خفه شي هغه پلس ټولو کې ف ټایپ پغې چې کو مخلي هغه سوال لایزشن سو ااکټی چې کوم غاوا کوون شروع ک چا دو فرانسپ ل کې نتن وي سکول د تلل وي جوس تللن یا د غشان د خپل فیملی کې یا اوټو فیملی سکه فشن سکری لیټټسه خبرې هغه وا کوون شروع کي خلکو سکه اوټ نه د کار د دغه ونه غ جو کوي د دا انسان د یو انسان خوشاله وي او خپل خوشحالي څرګرای او پوزېټیو طریقه سره څرګرای نو دا هور یو نورمال انسان اور انسان څه ته په اړه د خبره ده خو خبره څه کې ده چې مونږ د خوشحالي څرګرای چې کوم کو هغه مونږ په پوزېټیو طریقه سره قوم پکار دا صحیح نو هغه چې مونږ بیهیوئر هم انوالو دا چې مونږ خبرې هم و غیره شیزو نه پکې انوال لکه پختنه درنه ده لرمه ما چې دغه داسې ټیک ده چې بنزل او دا هر څه ټول منځي کنه خو ک لګم را ته دې حوالے سره وی چې د دې فایده سده او ډېر د خلک هم مونږ لیدلې دي چې تاسو سو او وی چې اغه سوشل اکټیویټیز نه الکسایت ته اغه چې د خوشالۍ نه منځي اغه باندې د سې ګڼه ګڼه د شور شرا باد په بد لګیلې کوم ډېر د خلک لیدلې دي چې سخلک خو د خوشالۍ زارګه خبره د ځوانان راوټیدې خوشالي منځینند 14 اگست ورځ د خیر د د خوشالي منځي خو سخلک د چې اغه دغه نتنګيږي اغه دغه کراود نه نتنګيږي اغه دغه نه سایت سایت ته کوشش کوي د دې سو وجهه دي د خلک ولې داسې کوي لکه د خوشالۍ نه ولي منځلو طرف ته نزیه د دې څه وجه دا زهني صحت حوالے سره کومه مطلب وویل جی بالکل دغه زهني صحت خو ما په خیل سره خاص دون نه انوالو منټم کول شي اور نم ویل شي ډیفرنٹ ریزنز کې د لشی مے یو انسان بیمار وي کې د په بیماری په وجه باندې غمن د کرود خوخینی کراوډ اویډ کوي یا زهنی پریشانی وي نو هغه چې د خاموشي دیغه اویډ کوم روار دی یو دای ريزن سکیتل شي او سیکنډری ريزن دا وي چې بس خلک د سويچ یخه خپل په دبیت وانی خاموش مزاج غون ته خلک وی هغه وي چې خاموش ناشته ی خپل فیملی سره په گاډی کې یو د ډیر اکسترا ماشومان وی یا وایف وی سره ډېر نه رکولن شو کوردا شیز انجوې کو بالکل یعنی دا اته سوې جداګي په طریقه لګه مختلفه یعنی هغه بد کولیش چاغي چرته بهر شي هغه یاته خپل ځانله خوشحالی طرقی سره من ل خ د وانه نو طرق او مختلف یا اوخبری هغې هولی سره روان قدر منریدن کو تاسو هم کولی شي چې مونږ سره نخ پې غ خپله تاسو سنګه داورمانځ آخرهتهای یچ چې نګه تریقې سره منځ غی لپه مونږه تلفون میره د سفر نه یو نه یو سور یو نه نه یعنی زیکان بان 14 دی شیې ټوله نه آسان طریقې کارته دا مه خپل هر چا سره موبایل تاسو اس ام اس لپاره کې ار به ولیکي او خپل نمبر تایپ کړئ او مونږ ته تاسو خپل میسج را لې غلی شي په ات پنځه ات درې باندې مونږ بنن خاص تو غ باندې خپل اوریدونکو او رو ضرور به دارو وسنګ باندې مونږ هم داسکه چي کې ځان انوال چې ګورو دی سنگ خپل سلیبريشن کوي او ماري حواله سره ميا مونږ مخ کې خبري یی تریکو لګره تد او ما حجیب مونږ خپل سراونډینګ کې پله ټول نه کې وګو دلته کې پیښور کې ډیرر داسې زمونږه د زوانان چې کمی د د م سیکلو نیلن سری ویستی اوغ یو شور غونتهې اکس پهی د هغې د خوشاله منلو یو طررییکه دی له اس کې ونویل کو او نور داسې طرق سره نه آیا دا وجهاتسهدي یا دا خوشحاله منزله د طریقه صرف په پاکستان کې د که نه مونګه نور نډیالله تو ګبان نه چې نه په نوره دنیا کې همشاله دا منزلی دی د دې 12 کې راتلغوایي او ټول نومل خو بز تاسو ته دا کوم چې خوشحالي ا سیلیبريشن کوم د لپاره خوشحالي څرګر کونکو د هر انسان یو ډیفرنٹ طریقه ده سو کوسينه سیلیبريشن کوي سو کوسينه هوکانې ځ خپل وريدونکو د لپاره دغه یو اډوایس کوم غوړم چې د ویلنګ کوي یا د سلنسر یا د پگاړو باندې بهر وسچو کې داس حکومت د ډاډه لګړې انجر شه ده بالکل خطرناک سي دي ډاډه خطرناک نو د یو ورډور غټه غانه چې د دې باندې دغه توکینو بيابست د خوشحالي پته لګي او چې ته دغه شنه اکټ نکي نو بيابست د خوشحالي اظهار کینه رازي نو دغه شی زیوړ په کار دي ono da paray even ke der young generations ko zamunga young alakan di jina kay di aghoi da par da shiz logone award kawun pakarda aur agla khabar no other countries pa bare ke different countries ki har che tak independence day celebrations ki no aaj hukumat da هر چر تک شان دی کلچر نه نو دا زموږ چونکو کلچر دا خلک بهر روزي یو موږ سره کتره سوچو کایو د یونیورسيټي روډ دا یا یو صدر دا د غټ روډ چې کنیکټ در دا یا اسلام آباد مریته لار شیا غوړ روډ د غټ دي نو بهر کانتریز کې دا وی چې کوم سپیسیفک کیپټل وی یا سی وی ټول خلک تل تراشی میوزیک پروگرام وشي اور لائټینګ وشي یا سو کوم دا فائر ورک سوشي خلک ایور ات ا ٹائم یوز دی کیٹولر सेलिब्रेशंस وشي په جېسه لکه دلته کې کراؤڈ سائیکالاجی دا څه څه دا ولی الکانته دا خوند ورکې چز دې ون ویلینګو کما زدي چ دې دا سایلنس ریلیر کما دا لکه مختلف طریقانه دا اور یدون کې راغلې دې ګورو چې سوک دې مونږ سره کوم زې نه جې رورسو خبرې کوي کوم زې نه زه نو زما خبرې هم دیو چنه خاجی ډیر مننه تاسو ته دې مبارک شي دیسر والدینو څخه په دغه په وسته اوازونه په پېمټي باندې خا خا نو با په واده شې شور مو دغه په ژوند دا په واده باندې بدل شي صحیح ټیک شو مای بلکل زیرو مونږه ستاسو پوښتنه باندې پوه شوه او ډاکټر مها شاه به تاسو ته جواب درکړي ډاکټر مها اګې پوښتنه دا چې وي ما په سر باندې گزار خړلې او چوٹ په خړلې او اګې نه پسته اوس په م باندې شور بد بدللېږي د دې باندې غرات لګوي لکه اکثر اوس څنګه چې دا ځوانان د خپلی طریقې سره د 14 اگست د ورځې منځي هغه خوشاله سره د دی روز زیات خوې خوشاله اظهار کوي د دې په ما باندې لګ بیا د غ شور یا د غ خنه لګي د دې سوجه کی دي شي یا د دې سهل کی دي شي د باندې غرات لګوي جی بالکل تاسو سٹار کچمو غو پروگرام سٹار کاوه نو موږ دا چې هر انسان د خوشحالي اظهار کوو خپلې طریقه دا خود سیکنډ د غ چدي منی د شबास خلقو باندي شور بدلږي اخیرو استو ډیفرنٹ ریزنز وی مېبي psychological problems we may be a rip نور انجریس پر برین که څه شې یا بس انسان خپل طبیعت د چنيغه پرسنلټي د غشان دی وی چي دی وی چې با ته انجری شې و از زخمي شې و او مپسر باندې د دې لپاره به تاسو څه انډی شې وي دي نو مې به د برین کې څه د غشاني پارټس وي د دې برین کې کوم کیمیکلز ویږي کې امبالانس مې راځلې شي اږي په وجې مانه هم پدی مانه شو علاج به یا څنګه طریقې سره د دې د مسلې نه ځن راويستی شي ا دې مسله دغه د چديبو کمپلیٹ امرائی ریپورٹس بو بیادا دے برین سکوم دے میڈیسنز ہو ریدی تل تودے دے کم تریٹمت اخیشتے دا کم داکٹر نے خستے دا نو دین امو کمپلیٹ ہیسری اخلو دے برین پاٹ بو گورو چی ایدر کم ا ډیمج شوه دا 200 ډیمج پکې راغله د انژريز پکې راغله کې 200 دي نو هغه مطابق و یو علاج کیږي یا ډاکټر نو دا زیده دې ستو ریکوست ته پوم چې د زمونږ پېښاور کې زمونږ ډاکټر شت دی اویلیبل دی سيكټرس یعنی نورولوجي د التدیق کنسرن کووله شو د خپل کمپلیټ دی سکس کوم ټیسټ دې کوم دې ام آر آی رپورټ دینو په بنابات بریل مېډيکیشن کې لري او دونکو مې اسلام علیکم هالو اسلام علیکم و علیکم السلام په داوین غوړم چې دا نن سبا په 14 د ګشت دا کوم رشې څنګه جی جی او بډې کله موږ چې کمدارش جوړ کړو بډې کله ایمبولانس راشي او بډې کله بیماری راشي نو ته پکې نه مړاویږي دې بار کې څه تاسو کوو چې راایه داخل کړهخه کارته نکودا بدکار ډېر خلک نه موکړل کړه ډېر زیاته وننه روړ شته سبمته کوه او ا دمرغ کله خبره تاسو وکړه ډاکټر ما حددی خبره واقعي چې لکه شور یا غمونږه چې د خطر کې سره منزو دروځه په خوشاله اظهار کوو چې هم پدی دوران کې اکثر د سیوی چې چرته پچا والی ته دی وی ځن رسول وی چرته س امبولانس وی مریض ډاکټر ته پټم باندې ور رسول یا سو خوده مګه زخمي وی یا نور داسه حادثه سره سره کې دي شي اغه تخلق بیا اغه تم نه ور کوي دی حواله سره وسو چې لکه آی د داسې خوشهالي منزل خدا کنه خدا او د دې سو وجده جی بالکل زینزب ستا سده خبر ډېر خښ کوسټین وکړل زموږ وریدون کو ډېر خښ کوسټین وکړل ډېر خښ پوینټ دی چې اتکړلو دا نورمالي जस्ट 14 اگست پر ورځې باندې نه دا نورمالي ز اکثر پر روډ باندې ټراول کوم ز ګورم چې دا ایمبولانس کوم وی دی څه ول چې کای چې چې مریض هاسپټل د ویځه ری خبرغه هغه کې د پیشنټ وی وسکا هغه سیریوس وی هغه پټای باندې ډاکټر ترسو ډیر کم خلکو کې دلته کې دا یو ډیر هغه قتل د ډیر کم خلک دا شان دی وی چې غیم بولنس تل نو دا لري راته خبره خبره ساتي یو پدی نو خبریم کو او ريدون کې بلد مونسر اسلام علیکم سلام څنګه دی سيرو ویل غوړی نو نا تر شامین دی چې کاکا سی به ما دا خو د رنگ نه کړی وایم د کاکاس خا جی سپ یا سب ويل غړي زه زما د دماغی توازن لګدسي کمزور دی زما چا ته ځانم نه دی څنګه کمزوره دی تاسو ته سپساله ده زه لکه زماسي روزگار واغه ختم شو نو اغي دا و ما په 3000 روپے کې تللي دا ورځي وو روزگار نه چې زم ما په 3000 روزگار بندي په پریشان نه ويږي پروتين نراله دا چه خبري خونځا کوي نه چه اترې کوي و ته رمننه ورشته تا سمګتا کالګز ډاکټر مها شاه نستاسو د دې جواب ته پوسکو ډاکټر څنګه چې د وی چی د سر په کې لکه غدسي او حد څو شو یو ډېر کاروبار روزګار د روانو او یوک دم پکې چې دغه مسله راغله نو هغه په وجب اندغي یو کاروبار ټول خراب شو نن هغه وی چې مونږ ډېر زیات خفه ما ته چا نه خبري خوند راکې را چرته تک خوند راکې بالکل مونږ څنګه پښتو چې ژوند نسله موړ شوی او جی بالکل د سبا ویل ورایس څنګه د دې مسلې حل سکی د شي س سجېست کوي دی ته په اړه زه سجېست کوم خو ځینې تر څو فکر دې ټولو کې پہلا دا ویلو چې مانن ساته پوره د دې یو ډاکټر تمزان نه دخل نه اول نو ټولو په فرست ټایم یې د غلطي خود تلته او سیکنډلی د دا وچ زم ما دماغی توازن دروست نه دا کلیر کمزورتیا مې دا نو بیسیکلی دماغی کمزورتیا یو بیل شیز دا خوښ دې حالات بیان کړو نه د ډیپریشن ډیپریشن یو ویل شیز دا اور دماغی چکو مغه بیل شیز دا نو د دې تاسو ته باندې ځې چې څومره اور اسې دم په خبره باندې د ډیپریشن خبره کوي او جی بالکل تاسو څنګه جی بالکل دي دا ده مغه لید چې د کې د کاروبار کولو بزنسي کولو ځایي خبره خاین کم نو एकदम چرتو ته ماشت کې د دوه کم وی تاسو سورس اف انکم مغه ستاب بزنس وی اور د هغه کم کې داون شي نو د دې نو ډیفیینټلی پرابلمز کریټ کیږي چې دا موډم لو وی څالو خوبم نره انسان دا کا سوچ کی جمع دور ایک دم کے او دون اغرط نقصان چوشی نو همغه دا نو زبدی لپاره دا سچېست کوم چې کاینډلی دا په پېښور کې دی وی چې مونږه رنګ رود کې او نو پېښور کې زمونږه ګورمنټ فیسیلټیز اویلیبل کړی دي تاسو لپاره خو ډاکټرونه اویلیبل دي کاینډلی وزټو کوي تاسو خپل سائیکالوجيستوم شتاري سيكاتريست شتاري خپل پوینت اوف व्यू شیر کوي خپل پرابلمز شیر کوي او خپل د کوم ډیپریشن چې تاسو یې دینه واپس خپل ژوند ترشه خپل لایف انجوې کوي ډیره خبره تاسو ته تاسو دا یادی تیر زلچ زبنګ پروګرام مونږه ډېری ډېری زیاتې خبرې هم جی بالکل خو تاسو به اول ځل پدی خبر باندې آماده کوي چې تاسو ته پجوڼ کې بدلون پکار دي تاسو دوباره جون اړه تر راځي او أغې نه پص بچي دي تاسو ډاکټر ته ځي خپل مکمل علاج وغیره د پاره یو بل اوریدونکې مونږ سره راغلي دي ګورو چې کوم ځای سویل وایي سلام ورحمت الله وبرکاته جی خپل نمبر ته وایې کوم ځای نه مو کال از ګوار خويندې ته مانيجمېنټ والته ټول تعول ز دوا سلامېما بل کومږي د جنډر انجنونو با خوندونه مدل او تماشګل کی خبر کوم د 42 سرپرست کړی ما او دا آزادې بارک یو خبرو وکم بالکل جوړ کئ آزادې جی چراغې رامن لپاره کار جن خپل ملک خو مزبوط کو خو خوشحالي او خوشحاله د یو رو رو دغه چی رشتے دارش ار ټي ام ای ډیر او لکه تاسو چې نه چې انګور ل لا وررکې دا مونلوله سر سر و داکار نه دی کړي خې خبره دا دا چې زه به دا یو خبره وکم چې دا مل ب په ګرانه ګټللی شوي دی او بیا په غرانه مونته پته چې راغلی دی بلک مونله په کار چې مونږ د خپل سرهدونه مربوط کو چې دشمن هم شي ګوره زمونږ ماتتون بعد دي دمونږجرې بعدېدي جګ ې وچت دي زمونږ ول پتونخوا بعد ده مونه دا جونې و داراسو وګڼو چې پدې ولې لاله پخه ولې لاله مرکه شو خو یې په بدوی ومنږه پدې خپل مزمنه دې اخو شادي کو دې صحیح شوه پرستانه اجنډا چې دا څه دی چې قاضي اعظم دې ستوري څومره نو یې غشت کې سره مانځیه بالکل یې پیر خوشحالي کړي دا خوشحالي سات دغه باندې پاکستان زده او 1947 کې ځخه درشي د پټا ده او دا مناه پاکستان چې دلته خبرې تېدي شوي دي دغه موننااره پاکستان ځکه جو شوي دی چې دغهته خبره و شوي بیا کې د مناه پاکستان جو شو شو پرېژونده کې چېي یو خبره وکم چېل د تنګه <تصفح> منکل د تنزه من خولی بهونه رنګ پرنګ نیوی شه رنګ پرنګ ګلو خوشاله اوسې چې تاسو مونږ ته دومره کوله کال وګوره خو ستخه خبري مو کړې او بالکل چې خوشاله رسته نن د منځلو رسته او ما ډیر لوي خبره یودا هم د جننن رسته مونږ کم په دې ملک آزاد ژوند تیر او د آزادې رسته نن په دې کې د ځوانانو هم ډیر لوی کردار دي بالکل خبري خبري مونږ وایي چې د ځوانانو حواله سره کې په دې آزادۍ کې په هرڅ کې د ځوانانو هم یو ډیر لوی کردار له وګولې د اغي ډیر زیاتی قرباني ورکړي او د اغي بونی باندي نن مونږه یو خوشحاله یو سوکاله یو کله ژوند په دې ملک کې تیرو دا دا دا پا کمازور پا کمازور پا کمازور او جيتي دا یو خبره ونه اټکوالو اړو ندي کولر مونږ تداو ویلو چې چونګه خپل ودان مونږ زګدا تاسو نه کوي چې په کوم مزور په کوم رازو یا نو خيڅکدا فز کنه کومه لري نه په لومګه تداو کول او امبولانس په حوالے سکه دغه ریزن یو هم دا چې مونږ ته پر ټرافیک زپاره یا کراود ډو زیات شي او شي لو روډز باندې سې یو خاص پکار د تراک چوٹ کی ایمبولینس د پارا چايده دغه غا فالو کئ او ایمبولینس فالو کئ پیشنټس حکم دغه په تایم باندې هاسپټل ته یا ډاکټر ته ځان رسئ صحیح بلکل خبره ده لګ راته دو وایي ماه چې دغه چې کوم دی نورلی دا راډ ویر چې کلهمونږه خبره وکو ینی د وانان او دا دغه چې کلم را یې شي دا خوششااللي منزلو لپاره او د د طور طریکی لی بلی شي یعنیمونږ چ ګورو په عام جون کې ددي طور طریک داسې نه یا چې وانان ټول چغې سوری چغې وي د سایلنسر سریم لر کوي د دغه موور سایکلو نه د نورم د مختلفتهونویل لګم کوي د نور داسي ګرونه هم کوي امبولانس تلارم نه ورکي او شور شرا به کوي بدغه روز باندې او دای وي چې بسنه روز باندې مونږه ټولو نه زیات تا کوي مونږ له مخه نه شيراتله دا خبره صحیح دا څه وجدا د دې سره یا زهني صحت سره تړلی س طریقه څه دغه وجدا چې په خاص توګه بنچکل د ځوانان رايوسي نه د دې د تور طریقې ولبګلي بدلی شي ګورو د خدای هیومن سائیکالاجي دغه د خوای نورمال پروسس دا چې نورمال هم حالات کې انسان ملاوي کی امده د ان حالاتو کې ملایويي سکول کې کالج کې یونیورسيټي کې یا جوړ پزی باندې نو دي تطبوي چې موږ یو خاص سپیسیفک رولز رېګولېشنز دې چې څنګهز اوفیس ته یو خاص انوایرنمنت ده نو وی هاف ټو فالو دس هیڅو به راغلي شي داسې ازادي مطابق پروګرام خبر راشي نو دې ذهن کې دا خبر وي سند نو بډي کین سٹاپ اس مونږ سکهونه وې سره چې مونږ سکهونه انبوکو مونږ خپل چې سوره م خوشاله یعنی یو بیا زې باندې مونږ چې سکه مونږ نن کو مونږ بکو وي وان کې چې پولیس سم سايټ ته ولاړ وي بالکل ټرافیک پولیس تاسو ګوري سايټ ته ولاړ وي یا موږ خپل خوشحالي ایظهار کاوه نو د الکانو بس یو خپل سایکي جوړه کړي وي صحیح چنن وو ایظهار د خوشحالي د غشنې طریقې سره کاوه دا مېسېجز هم راغلي د دوو ګورو چې څوک د موږ سره کم زنه صدف خور د موږ سره د پیښورنه او ویچي هېپي انډیپندنس دی د عزت ومنله خور خوشاله اوسې چې تاسو موږ ته خپل پیغام راولې غلو د دې نه الوه را خور د موږ سره ویچي اپیګانو څنګه یې شوډي رخيسته ده د عزت زیاته موننه خور تاسو خپل سته سو سمات استاسو اورېدو هیستوري کوله ده چې تاسو ته تا زمونږه پروګرام خللېږي خوشاله سهي خا خبرې ته زمونږه رواني دیننقدر منورې د دن کو د ځوانانو چې کم کراود والا بیهیویر دی یا چې څنګه اغي د خوشاله روزمنځي یا خوشالۍ نیسنګ طریقې سره منځي اغي حوالې سره خا خبرې ته زمونږه روانې وچې کم خلک چې د کراود اوایډ کوي یا دږي ن اغي مونږ څنګه دی خوشالۍ نو تراوستي شو یعنی اغه خلک څوک چې وی چې په ما باندې شوروم بدلیږي د دې سره کېږي نه اغي ولې چې اغه خوشالۍ منزل نه لګ په ډډه باندې وی اغي به مونږ اغي به د مونږ خوشالۍ نسنګ منزو دی حوالی سره کېږي راته وایي ډاکټر ماحاجي زهني صحت لپاره څنګه چې مونږ خبرو کړه چې خوشالۍ ډیره ضروری ده خوشالۍ منزل ډیر ضروری دی اغي به مونږ څنګه راولو دی اڑخته جی سید بالکل ګور ډیره خبره دا چې خو انسان د خوشحالي اظهار خپل لیمټ کې کوي ته نه اکسترا کراډډ نه جوړي یا دونا اکسترا بیهیویر یا سن کوي چې غبل انسان ته تن تکلیف جوړ شي <متحدث> یا بل انسان ته تنگ شي او کوم خلک چې کراډډ اویډ کوي یا س کوي نو هغه هم ریزنز کې د می مې به چې د غرض یا د ډیپریشن تماتاسو ته ډیر شروع کی همو ولو ته د سوشل لږه حکومت دا نو هغه کوون دا انسان فرست سیمپټمز کی راځي لګي اوی مونږ سره اوریدونکو د ګورو چې څوک د اسلام علیکم خبرې کوي کمزنه زاخیر شاکری ډیرنګونه خبرې کوون تاسو ته ډیره مبارک شي ډیره مننه ورس څنګه منځیتاسو د زارې د ورځ اوسه سموکړې دي بس د منکړې چې ان شاء الله شدز مونږه ملت ته الله پاک راکړې قربانيونه راکړې د ډیر خیال ډ په شو سره و د بل انسان خیال وسطتو دی بل انسانت انسانیت وتو بلکل ډېرکې په غام ته سرراکو چې خوشالي او منزل په خل با ډر زیات ضرورې دي خو په کار ده چې مونږه د نوررو پاکستانیو د نوررو چې کمم زمونږه شاپیر چل کې خلک دي د هغې دشا خال انسانت خیال وست ی مل مسلمانې بل ور خیال وستو چې تاسو خبرهغل ور خبره وپغلار نه وررکي په کار ده چې مونږ سووچو کو چغې کې به بیمار غې په زمونږ رولی غور به هغه باره راانې نو په کار داره چې نطتله نطت ل دا مونږله لاپه را ډیر په فاله ونکو کې وخت سره ودا الله په ګوله قربانو باندې راکړنه پکارت دی چې موږ بار الله تعالی نشکریا تاسو چې ډیره زیاته باندې نور خوشاله او سیه اور ډېر خپل خبر دی یو کړه چې خوشالي منزل پکار دی او ور سره چا پیرچل ته هم کتل پکار دی چې شرط استاسو د خوشاله نسوک چاته ست تکلیف خو نه رسي ولې چېک تاسو خوشالي د بل چل پر تکلیف سبب جوړیږي نه اغه زما په خبر نه ده جی بالکل جی بالکل زنه دوی ده بل اور دونکو د موږ سره ګورو چې څوک د کمزنه اسلام علي وعليكم السلام <سؤال> ورحمة الله وبركاته كما قدر ذلك رجاني تاسف تشيما او دكتور شرطه صرقي دوكير خليو هنا ديروا تيرا من هنا رير من هنا ابو تنشام عاده قلبار كيقول خبركم وديروا شي رد اخباركم كيجي منك صفر او يا على مخك كيجي من جا مشران وكوين دورونو بابازانو او بتوك كما تركيبه على المنزل واه الطريقه من صحی وجداد جهوی د واگانې کړې وې پرانکارې کړې وې دا راګاني کړې وې شکرونه کوي او قسم له تمام نن شار د شکراني نه بل کړې خپل ملګر آزادي ته ورګاني د دې مناسبت باندې او خوشحالي دا سره کېال مشکر ديو پاکستانه ما ومغ تاسو سره زمونږ نه راوې زبردست رو ډېر خبرو موکړه د پاکستان خبره کومه تاسو پر ګوا مو او جواب تاسو نه غوښته په زمان د نړۍ عالم لهګنتایي مطقې د دې څنګه د یو خبره کول غواړم جی چې موجوده د دې ډرا پلان دغه ځین چې اوټو ولا په دې دوه ځاګر 1922 14 کې یو او دا و و دا کوم د امه یو نشان ایدیولوژي کې ماشاالله زموږ پاکستان پرمجه او پاکستان کې زموږ امنیت او پدیو اجازه منګه دا خوشالۍ شو و ده رخصت کاله شو ډیره زیاته مننه رور تاسو ډیر خلک خبرې غوځم په خلصه کول کټ شو پامینز کی رور ډیر خسته خبر اوکړه چې په کار د چې مونږه د شکر ادا کو د الله پاک او چسمه شکر ادا کو لشو هغه عمر بیا کم دي چې مونږ نن په یو آزاد فضا کې ساح اخلو ډیر خوشاله یو په دې ملک باندې دې ملک باندې ټولې دنیا کې مونږ د پاکستان په نوم باندې پی پیژن دي بالکل په خپل طرف نه دا مودړې رغټه ته فاده زمونږ از وطن آزاد وطن مونږ نن آزاد د ساحل کې موږ د هر قسم فسیلټیز اویلیبل د خپل وطن کې او د دادا چې موږ دې سکلونې موږ هیلپ فل چ موږ مرګه هم هغه شان د کردار ادا کوڅ سنگ موځدي ټایم کې د خبر را چې د شاوې بیچ موږ سکومدان نن ټوله دنیا کې موږ خپل امن ظاهر کو او اتحاد او اتفاق سره خپل کې او موږ د نور شې ډیولپمنٹ کانتریز د نو مې بیا کې موږ زیاته مخ کې شو بالکل ان په خیال چې پاکستان اوسم اغه ترقې پلار باندې ان شاء روان دي کولچې ځوان کولچې دغه زما ماشاالله کسي انرژېټیک ده دی زور لري خو چي د کامیابی خوخه یې ان امید ده چې زموږ د مملک په مخ پر وړاندې دغه شن رواني د خوشالۍ نه بم دغه شن مخ پر وړاندې رواني کدر منوریدونکو تاسو هم مونږ سره خپل خوشالۍ نه شریک کید اغه لپاره زمنګ د ټلیفون شميره ده 092 یو 92 یو سلور یو نه نه او دا د ټلیفون رامغي ګور چي سوکتي السلام علیکم جی ورسو خبرې کم کم زنه؟ هغه خبرې پاتې کیږي. جی انیس رحمان سبا ویل غواړی. جی مالا چې دا چې په حفاظت دي، د بابل ښار بلکل روتهسو ډخ کوی خبری وکی او تی خبره دا وک چې ستګ باندې وانانو ته په کار دی چې زمونږه دا ملک چې مونږ ته میلو شو دی یو ډیرر وې متې داله پاک دا په دی ووج باې چې دی کې زمونږه مشرانو ډیرې کووربانې ورکي بلکل او وانانو فرض داده دی چې هغه ددي ملک حفاظت وکی هغه دا ملکم اغ شان اوساتي څنګه چې زمونږه مشرانو غختله او په دیک ل خبره دا چې ټول د یبل خیالو ساتي د انسانیت خیالو ساتی بلکل او یبل سره مرسته امداد اتفاق اتحاد سره اوسیږي اتفاق که ډیر سیادت ورکته نه ده ځان سره سره دا چا پیرچل خلک هم خیال ساتي او دي ته ضرور غوړی چې ستاسو چیکه خوشحالي منځلو طریقې کار دی یا دغه د اغې نه چرتاگیر چا پیره خلق خو نه متاثر کیږي او زهنه صحت حوالے سره نن څنګه خبره تر روان دي تاسو هم من سره خپل راي شریکول شي زمونږ ته د اس ام اس کولو طریقې کار اتا اتا اتا اتا دی کې اربه اولیکي او ات پنځه ات دریت بیرولېږي یو میسج راګل مونگ سره اسمه خور دا اووی چی ټولو ته سلامونه وی او د چاد اگست دون ور سره وی جی خواه داکتر ما همونگ خبر یه تری کولی کراوڈ سایکالوجی حوالی سره نا اغی نا زوانانچ سنگ دا منزین دا اغی ست تری چکم طریقه کار زمونگ چا پیر چل که دی سگنه ای چی ام داخده کنا اغی تا پا کسا بدلون پا کرده ا سبدلون خو بو زس نشم ولید غزه کس د هر انسان د خوشحالي څرګار کول متاسټمکه مو ویلو خپل طریقې کار دره ځم م په خیال دي کس نس دکړه خوشتا لکه اوس ظاهره خبر ادل چې موږ غورو چې پر نور ملکونو کې د دې طریقې سره نه منځلې کیږي ظاهره خبر ادل چې د نور ملکونو نزدکي یا څنګه طریقې سره د نور ولکونو خبره چې چلته غراش نوالته کې پدې کې کلچر انوالو شي دغه ال دغه موږ کلچر ګره اګه شان دی کلچر اګه شان دی د زینه شي کې دلته کوم بهر ملکونو کې وي او ال تویه آبادی هم دا غشان نه د چسینګ زموږ کدا یا ساده او د نور ملکونو ولا خلک شوې سپیشل د یورپ کانتریز او ری یا نور د امریکا دا د خلک اسیم خاموش طبیعت ول دی زموږ په دی د خوشوري خوشاله کې درز غو بل نه خو نه کیږي خو یو چی سو کسی انگر طریقے سر ایکسپریس کئی سو کسی انگر طریقے سر ایکسپریس کئی میبی باز خلق اخبر احساس از اظهار سکوم د پگانو باندې وای ملي نه غمه وای مې به باز خلق دای چې هغه پروگرامز ارنجمنت او کی خلق راوړی کور کی دعوتو کی سو کې نفلو نو کی سو کې جنډي ولګي دا د هر انسان خپل طریقہ دا راغل د کراوډ په باره کې نو کراوډ دون او اوور کراوډ نه د پگاه چې بل زمونږ پډوس کې یا زمونږ روډ باندې د غشنې حرکت نه د پکار چې بل د تکلیف دی شي اګه ته په تاکلیفه نه د خپلې خوشحالي زار کاوندنه خپل لیمټ کې په کاردا چې خوشحالي زار کړي صحیح المزبر روړ دمن سره د المزبر روړ دمن سره د دیر کالونه غریب آباد پیښورنه او دوی وی چې خو دې ته سلام وعليكم السلام ورو خوشاله او صحیح 14 اگستومبر کې هم را کوي او وی چې د غلامه ژوندون کډیرم شي نورک دي شي نه بل هغه تطوش وګیدایې او د خوشاله د دایو هم د هیڅ هر طریقه دا ن اغری چې د ډیر زیات منن رور چې تاسو مونږ سره برخه واغشتو پروګرام کې ماتو سم یاده چې مونږ موړو ماشومان خو نوې کپڑے مخلي د ډیر ورځې لپاره به جونم لگو لې مخ باندې جنډي څنګه چې رور وسوي چې مخونو باندې جنډي و غیره جوړو دا ټول د دم د خوشحالي د اظهار طریقې دی او د دم د اظهار طریقې دی د پکور جنډي لگو انده کوو هم د دا ریپرزینټ کوي چې تاسو څنګه خپل وطن د خوشحالي څنګه اظهار کوي لګي دا غدار ته وایي چې داسې څخه خوشحالي چې کل <سؤال> راشي زمونږه په عام ژوند کې یا چې څنګه زمونږه ژوند رواني په هغه کې دغه شاني او د خوشحالي چې راشي او هغه کې ټول خلک خپل غمونه لګ وخت لپاره هیر کی اوغه خوشحالي ومنزي دا زهنه صحت باندې څنګه اثر لري او سوبره ضروری ده ګورې ځانځي خفقان کې ویناو غي یو سائیکل چليږي هغه پماینډ کې هغه یونه کېټیوتا او سائیکل ویو چې ګول چکر کوي نو څنګه یو وخت وی هغه روان رواني رواني غ خفقان د ستروځ نور سیو کوي بالکل خفقان کې خفقان کې سهارم خفقان چرپاسي مغه خفقان چې شپې سم له مغه دی وی او ټیم خو دې مغه طرف ته دې ټینشن شي نو اکدم کې چتاله سوک د خوشحالي اظهار کوي یا سه خوشحالي موګه راشي نو غچین نو تاسو مات شي پر سګه الګ شي غا نیگیټيويټي چوکمړي ولب شي وي مچی هغه افغان له وخت لپاره ختم شي او دي هغه ټایم د پاره ختم شي او مې به بس ټایم لوکیشن پکیده غسر شي چې تاسو په پتو لګی چې ما د شیز په باره کې کوم خپګان اظهار کول او چې می به ز رونګ و مز غلط و لغوني د دماغ ترام ملا او شي پیس اف مایند شي انسان لګ خز... کوم پرابلمز وی په باره کې سوچ کول شروع کی صحی یعنی لکه ذهن ریفرش شو ور سره بعده ور سره خوشاله شي خودي کې لکه خبره دا هم د چ انسان دي خپل ځاني اول خودي ځن په دې باندې رضا کی چې د خوشاله روز د نن به هیڅ غم نهي هیڅ د غم خبري بنکاو او د خوشاله خبري بکاو د غندګان خبري بکاو د شکر خبري بکاو ولی چې ازادي جشن ازادی دا او جشن روز دا نه ازادي د روز به منزو په خطر کې سره جی بالکل خپل پرګرام کې وا خبره دا اټکون غواړم صرف نن دانا چې مونږ د جشن ازادي ورځ د مونږ زان د مایند ریفرش کوم ډیلی بیسډ باندې مونږ دټلیست په کار دی 5 تو 10 منټره زان لا ورکم او مونږ خپل زان په باره کې دا سوچ کوم چې زه د یو چيز په باره کې سوچ کوم زه غلط کوم یا زه صحیح یم زه دلته کې زه د په باره کې سوچ کوم یا زه پوزټیو سوچ کوم لګ مایند ریفرشمنټ ډیر زته انسان زوري صحت لپاره هم زهنی صحت هم جسمانی صحت ته لپاره ډور ډ لپاره د نو خبره تاسو کړه ما ها ډاکټر ما په کار د چې بجای د دې مونږ ته کوم په خو د کې سګم تکلیف <ساقسم> څه څه کیسه ملوڅان راغی جی بالکل مونږه پټول روس کې کپینزی کلاس منټا صرف د دې کو چې مونږه کینو چې ادريږي چې دې دا نقصان هم ته ملو شو او اغه نه پڅ د زخم افغانستانه تکلیف په ځان باندې تیروم له دې سره زموږ نور سمره متاثره کیږي بالکل خبرو د حوالی سره لکه دا د دې شي چې انسان لکه خه اړخ تر یو من منفی فکرونه پرې کوي او خله سوچونه خوشاله سوچونه تر شي بالکل زوري خبر چې کوم شي زموږ لوس چې موند جوب ختم شوه د هر چارج کاروبار ختم شوه د یا د نور څه موند پ ژوند کې ډېر لوې لوې لاست موند نشوي دی نو خوده چې غلط سایت ته کو او د الله پاک څخه موند نعمتونه رکړي دی غي په باره کې موند سوچ وکړو پوزېټیو چې یو طرف ته موند د الله پاک د غشن خوشالۍ نه همرا کړي دی یو طرف نه پوم نه کله غم راځي نو موند سره خوشالۍ نه همشت د ولوې ونې جووند د موږ پهبانندې خوشلی ها وکوونا کې مونږ پیبانې غم باندې اوږځان اوږ د کوور سه غم باې جړه کوک یو می چغلی د موږ سره خ ضرور یاورور دی مونږ سره او بازت خیل نه اودای وی چې نن مونږ ډیر زیات د خپل رب نه دا سوال هم کوم او ډیر زت خوشاله ميو چې سوال مو الله نه دا چې څنګه په دې ملک باندې دغه هیڅ کلم زوال رانه شي او ټول عمر امن او د فضا چې کوم اوس ته شکر دے ام دغه شان امن دی وی خوشحالي دی وی په چا بیرشل کې پیغمه پیغمه د زه کولې دواې کړې د زمونږ ټولو خپل وطن د پرم دغه دوا د خاص د جشنه ازادي په حوالے سره او روزنه زمونګه ته خوندې زمونګه وطن کې امن قائم کی اور زمونګه وطن تر خپل حریت ترکې فسیب بالکل س پیغام ورکول غړې د دې چا د اگست حوالی سرا د دې خوشاله دروز حوالی سراز خاص توګ بند ځوان کل حوالی سرا ولی جنن مونږ زیاتره خبره د ځوان کل د خوشالیاں او د اغې د جشتي ازادي د منزلو و طریقو باندې اوکړې نسب ویل غړې اغې دا ز بالکل ز بخپل ځوانانو ته پر د پیغام ورکون غړم چې خپل خوشالۍ اظهار کوي خپل ته جشتي ازادي سلیبريشن مجدې کانتینوس اته خدادا خپل ارګر پډوس کې خپل خپلوانو خپلو دوستانو به پرور پر اور د هر چا خیال ساتي چې تاسو خوشحالي سکوم د بل د پاره غم جوړ نشي بالکل او امده او اودن کې مراغه له یو اخري اخري اودن کې د ګورچ سوق د کمز نه السلام علیکم الو السلام علیکم و علیکم سلام جیسو خبره کوي کمز نه هی با هبل کو د جی سب ویل غوړی بل څه څه څه زیاته مننه نه نو نو نو تاسو بسمه مې درته وایم چې جشنه ازادي دی مبارک شه خوشاله اوسې آباد اوسې جي مه تاسو خبره کوله اغه کنټینیو کوي د خیره پروګرام زموږ چې کوم وخت اغم پخد مې دوري او جی بالکل بسمه زره د پردا یو پیغام و ریکوست مې دا چې جی خپل خوشحالي څرګرونه کوي خو خپل پڑوس پڑوس کې اور خپلو روډ باندې چې زه یې راځي دوستانو سکه اور بهر دخل کوټول خوشحالي خیال ساتي د اسنه چې زمونږ د خوشحالي څرجاده پر خدا نه خواسته سفګانی څرج جوړ شي او د یو بل خیال ساتي او خپل خوشحالي څرج په پوزېټیو طریقه سره کوي د خپل پیغام ډاکټر مها ورکول چې د خوشحالي څرج پر ژوند کې ډیر سيحت ضروری دي او خاص توګه بنې زمونږه پروګرام چې د کم سټوډیو کلینیک دی چې مونږه زهني صحت سره خبري کوو نو صحت لپاره خو خوشحالي بیا ډیره زیاته ضروری ده نو بالکل خوشحالي مانځي خود بل انسان لپاره د تکلیف سبب چې نه جوړيږي خپل سات خیال ساتي او زينت خان ته او ډاکټر بهرشاه ته اجازت ورکي را روان ګلوبیاستو په خدمت کې حاضرې او بیا به ان شاء الله خبري تریکو روان ګل کې چې کوم د ډیپریشن حواله سره مسلې دي اغي باندې تر هغه پورې موږ اجازه تراکی الله پامان